quan l'economia es tembaleja d'un costat a un altre, quan la conjuntura política es troba en entredit, quan la prima de risc es supera diàriament, quan l'oferta laboral és molt inferior a la demanda, quan tot això passa, què ens queda? Doncs ni, menys, ni més ni menys que la il·lusió i la frescor de les noves idees que poden aportar persones emprenedores. L'ésser humà, com sabreu, és molt venitós. Quan arriba un punt i es troba perdut, creu que no hi ha més camí, que no hi ha res de nou que no se l'hagi ocorregut. Però sort que sempre trobem gent amb noves visions del món, amb noves perspectives que poden servir per reconduir el camí que s'havia quedat estancat. Aquesta seria, a grosso modo, la feina dels emprenedors. A efectes pràctics estem parlant de gent amb l'iniciativa i l'empemta necessària per crear una empresa o un nou model de gestió. El problema és que no val només amb la idea. Per dur a terme un projecte d'aquestes magnituds es necessita una inversió de capital inicial molt considerable. Aquí és on entren al joc associacions com la Fundació Treni Jove, que amb consorci amb la Generalitat de Catalunya oferta diversos ajuts per a aquests homes i dones. Perquè tothom amb una idea hauria de poder tenir almenys el dret de ser escoltat, valorat i en cas de que aquesta valoració sigui positiva, rebre una ajuda per a complir el seu somni. És la gent amb iniciativa i noves idees el motor de qualsevol país, no hi tingueu cap dubte.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 Sant Andreu es troba en plena festa major. Els actes van començar diumenge amb una lectura del pregó i s'allargaran fins al proper dijous 8 de desembre. Més de 200 activitats i propostes per a tots els gustos, omplen la programació de l'última festa de l'any de Barcelona. La festa major de Sant Andreu arriba un cop més puntual a la cita. Fins al 8 de desembre, els carrers i places s’ompliren amb més de 200 activitats i propostes per a tots els gustos. La Sant Andreu és l'última festa major de l'any que se celebra a Barcelona. A més, és la primera vegada que un regidor convergent surt al balcó per dirigir-se als andrawencs. N'hi ha també aprofitar la festa per fer sentir les seves reivindicacions. Durant els propers dies, la programació continuarà amb actes, com el correfoc, la xocolatada o la bicicletada popular. La música també tindrà un paper destacat. Aquesta nit, Ràdio Trinitat Vella oferirà la nit jove Sant Andans 2011 a les 10 de la nit, als Jardinets de Can Fabra. El punt final a la festa major es posarà el dijous 8 de desembre amb un espectacle organitzat pels diables de Sant Andreu. I tal i com us dèiem ahir, doncs es realitza aquests dies, de fet comença avui, la dinovena Art Solidari contra la Sida. Això es fa al Centre Cultural Can Fabra. Aquest vespre, a les 830 i mitja, es realitzarà l'acte inaugural del dinover Art Solidari contra la Sida. Serà al Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre, número 24. Podrem gaudir de la presència de de la Diputació de Barcelona per càrrec de Josep Oliva i Sant Iberi, Raimond Blasi i Navarro, regidor del districte de Sant Andreu, Joan Colom Ferran, direcció general de Salut Pública, Bernardo Corral Castaño, president d'EQRIS, Àngel Gordón, Club de Leons Barcelona Laietano Ost, i Perico Pastor, un pintor, presentat a càrrec de Mònica Glenzel, l'actriu, i amb l'actuació especial de Mónica Luezas, Soprà, Ignasi Campà, Baix i Theo Jakolkowski, perdó, Piano. L exposició us ofereix una completa mostra d'obres de més d'un centenar d'artistes. L'horari serà de dilluns a divendres, de 10 a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 de la nit. Els dissabtes, de 5 a 9 de la nit. Molt bé, doncs aquestes són algunes de les informacions que us hem de comentar a dia d'avui, com també la que implica la Casa Blob, que transforma un dels seus habitatges en museu.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 El segle XIX són objectius habituals, però als anys 30, en plena Segona República, aquests ideals proposats per tres joves arquitectes catalans que van revolucionar el concepte de vivenda social a l'idea d'aquest edifici racionalista amb 200 vivendes que tant es va avançar al seu temps. Per aquest motiu, després de tants anys de treball per deixar-lo com en el seu origen, el pis 11 de la Casa Bloc obrirà les portes al públic com a vivenda museu el gener del 2012. Doncs seran Josep Lluís Ser, Josep Torres Clavé i Joan Baptista Sobirana els que van idear aquest edifici sota el paraigua del grup d'arquitectes i tècnics catalans per al progrés de l'arquitectura contemporània, el que es coneix com a GATPAC, un clar referent de l'avantguarda. L'Institut Català del Sol, l'Institut de Cultura de Barcelona i Disseny a Barcelona, més conegut per l'acrònim HDH, han treballat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 Rosen Casanova, coordinador del Projecte museístic, assenyala que moltes famílies mal vivivien en situacions deficitàries. Els pisos pasera ja existeixen, assegura. Així, la Generalitat va definir les necessitats d'una barriada i va buscar solucions per resoldre els problemes d'insalubritat i d'habitabilitat pert. A Sant Andreu, la Casa Bloc va ser el primer edifici que es va plantejar en termes funcionals amb resolucions econòmiques. La Guerra Civil, no obstant, va acabar paralitzant les obres quan ja se n'entreveia al final. Va quedar abandonat i així va generar un paisatge fantasmal en què es refugiaven vagabonds. Sota el govern franquista es va finalitzar l'edificació que va acabar acollint viudes i orfes de militars. Res a veure amb la idea d'afavorir la classe obrera. La casa UU compta amb 60 metres quadrats, repartits en dues plantes amb llum natural i ventilació. A sota, cuina econòmica, bany i aigüera, menjador, terrassa i escales. A dalt, dues habitacions. Doncs, eh, una altra informació que també podem destacar-vos a dia d'avui és que l'àrea verda serà gratuïta per als residents que no hagin tingut multes durant aquest any.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 no cal presentar garanties per poder ajornar o fraccionar pagaments. L'executiu també preveu eliminar la taxa de llicències d'obres menors. D'altres no, deixa... no desapareixen però es congelen. La taxa del clavegram, la de wals, la de vetlladors i la de quioscos, excepció dels de la Rambla. La que sí que puja un 1,5% és la taxa de la grua. Molt bé, doncs aquesta és una de les informacions a destacar a dia d'avui. I ara parlem de l'Ajuntament, que vol garantir que el canòdrum del barri de Congrés Indians ja, ja anirà a Art. La Comissió de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat per unanimitat una proposició presentada pel PSC, en la qual s'insta el Govern municipal a finalitzar les obres del nou Centre d'Art Contemporani del Canòdrum, en el temps més breu possible. La proposta demana al govern que acabi les citades obres perquè en el projecte d'art contemporani de Barcelona que s'està elaborant al el MACBA es pugui incloure l'ús d'aquest espai com a seu prioritària. El regidor socialista Jordi Martí destaca la valentia política del tinent d'alcalde de Siu perquè no tots els regidors tenen la valentia d'enfrontar-se a la Generalitat en defensa d'un equipament cultural de la nostra ciutat. El tinent d'alcalde de Siu, Jaume Siurana, va puntualitzar que el vot a favor del seu grup es destinava a esperar que el MACBA decideixi quin ús artístic ha de tenir el canòdrom. Va anunciar que les obres seran finalitzades, però va avançar que no se sap com es finançarà l'equipament. I ara parlem del nostre barri, de la Trinitat Vella, i parlem d'una informació que hem vingut destacant aquesta mateixa setmana i que ens parla del refugi de Gats de la Trinitat Vella, que tancarà precisament aquest mes de desembre, com és previst.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 Fa dos anys, però Medi Ambient va decidir tancar l'espai una clàusula que es farà efectiva el desembre, com dèiem. En l'actualitat, hi ha més d'un centenar d'animals que encara hi viuen. Per això, els voluntaris reclamen suport econòmic per pagar el trasllat dels animals a altres centres. Són el Lleó i la Lluna dos dels més de 800 gats que l'associació SOS Gats ha recollit des que van començar les obres de l'AVE. Els animals vivien en colònies de carrer a la zona de vies de Sant Andreu i Sant Martí. Des de fa anys, aquest refugi és casa seva, però hauran de marxar abans de final d'any. I atenció, perquè ara entrem ja en plana cultural i per comentar-vos que Rosa Muñoz i Sofia Ascencio presenten, a partir d'avui, Jon Joni, Alenau i Benof. Rosa Muñoz, codirectora de la companyia Re... Raravis, amb Andrés Corxero, situa una habitació d'adolescent a la platea de la Nau Ivanov, fins diumenge. A la coreografia, que ja es va poder veure en el Festival Escena Poblenou, s'incorporen referències musicals, literàries i cinematogràfiques de Muñoz, com ara el Johnny Cash, del títol, Michael Jackson, Camilo Sesto i Gloria Fuertes. Amb aquesta base, i amb Sofia Asencio, autora i directora de la proposta, com a responsable de la música, Muñoz ha creat un recorregut en què l'acció és continuada i sense silencis. Amb els ulls tancats i sobre una, un terra cobert amb pòsters, fotos i d'altres elements relacionats amb els mites, la ballarina ofereix un solo íntim en el qual cos i música tenen el màxim protagonisme i en què l'atzar té cabuda. El resultat és un joc amb música i moviments austers i efectius. Molt bé, doncs arribat a aquest punt, el que fem és una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació aquí en aquest programa, en el Tot un Poble. Fins ara. passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Soóc d’un país cada cert, pe antic que ha passat molt de temps oblidat i oprimit. Sóc un país on de la por se'n diu seny, que camina un pas endavant i dos enrere. Sóc un país que es desfà a poc a poc i entre il·lusions i frustracions, mal de por sortir endavant.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 pigues de triar de les gent o les virtuts Que trobis un camí de llibertat Que creixis cap en dins que el teu futur sigui crear amb comptes de conquerir Que el teu joven no et faci perdre Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i aquí us hem de presentar ara mateix en David Campillo, que és un dels que aporten el programa d'emprenedors aquí a la Fundació Trini Jogà. Molt bon dia. Molt bon dia, Jordi, com estàs? Doncs avui ens vens amb una visita, oi? Sí, avui et vinc amb, amb un dels emprenedors que ha passat uh -huh. per, per la Fundació en aquest sí. cas és el, el Jordi Tarol uh -huh. que ha muntat una ràdio que va dedicada al món de discapacitat en exclusiva uh -huh. és una ràdio web uh -huh. vale? o sigui que només es pot sentir a través de les zones i bueno, tenim aquí el Jordi perquè... Doncs el Jordi que ens expliqui en què consisteix aquest projecte que està posant en marxa Hola, bon dia a, bon dia a tots doncs pues, bueno, aquest projecte jo tinc una discapacitat i arrel d'això doncs, vaig estar no sé, em vaig donar compte que mancava aquest tipus de ràdio per estar amb... <coughs> Perdó, en contacte no? amb la gent que tenien discapacitats aleshores, doncs vaig a... primer vaig tindre la idea, la vaig madurar jo mateix uh -huh. i vaig buscar un contacte que m'ajudés em... a desenvolupar-la vaig uh -huh. trobar la Fundació Trini Jove i ells em van ajudar a polir la idea perquè clar, una cosa es tindrà al cap que tot és perfecte i, te, i ho Clar. veus tot molt ràpid, i l'altra cosa és que t'assessori una persona i et digui els passos que has d'anar seguint. Uh -huh. Un cop això et donen un pla de viabilitat i amb aquest paper pots anar a la caixa i demanar un mic microcrèdit. Uh -huh. Sí, el microcrèdit perquè perquè tothom, tots sabem més o menys, ho hem sentit parlar d'aquests microcrèdits, no? que és el que es fa més de cooperació, desenvolupament, però aquest microcrèdit que té la Caixa, que té l'obra social de la Caixa, microbank, com funciona és que la garantia que es dona són la garantia que tu dones pel teu pla d'empresa. No? O sigui eh, Vol dir que tu has fet un treball, que l'has raonat, que has fet uns números ben fet i que has estat assessorat per un per una persona professional, llavors no et demanen cap tipus d'aval, o sigui, no demanen ni que tinguis una propietat, ni que tinguis un pis, ni que tinguis un sou, ni que tinguis res, sinó que amb el teu projecte, si el teu projecte consideren que és bo i que el teu projecte és viable, doncs amb això pots aconseguir la aquesta aquesta financiació. No? Tu, en el teu cas, eh, Jordi, no sé, hi ha un tope de 25.000 euros, no sé quan vas demanar mm -hmm. tu per començar. Jo vaig demanar uns 13.000 13.400 euros o alguna cosa així, perquè sempre hi ha unes, unes puntetes que, llavors... i et van donar tota la quantitat no? sí, et donen el, el 100% en el meu cas em van donar el 100% perquè és una quantitat baixa quan es veu que la quantitat puja aleshores doncs, et donen un 90% uh -huh. però en el meu cas me'l van donar tot uh -huh. molt bé i això va ser doncs, jo diria que al mes de setembre sí. no? més o menys i, bueno, quan fa que has començat? Perquè ja heu començat, oi? Sí, ara fa ja una setmana que estem en marxa uh -huh. Bueno, el meu projecte si suposo que el puc dir sí, <laughs> clar, <que ja>. <laughs> és Radio Web Podemos el podeu trobar a qualsevol buscador poseu aquesta, aquest nom i sortirà aquesta pàgina és una ràdio dedicada exclusivament al món de la discapacitat tota uh -huh. la seva programació està dedicada a aquesta temàtica i, bueno, estem ara pel començament perquè encara estem molt realment ningú ens havíem dedicat al món de la ràdio uh -huh. i estem una mica així nous doncs ens vam <coughs> tenim un horari de, de 4 a 7 només. fem 3 hores diàries uh -huh. tenim diversos programes des de psicòlegs terapeutes ocupacionals professors de ioga però tot relacionat amb, el, amb la discapacitat i el seu entorn i ara que estàs aquí a la ràdio de Trinitat, uh, quines diferències creus que hi ha entre el, el que vosaltres en teniu en projecte i el que veus aquí en aquesta casa? Home, són avismals. Vull dir, nosaltres tenim tres ordenadors, dos micròfonos i ja està. Vull dir, vosaltres teniu un equipament molt complet i molt professionalitzat i nosaltres ja et dic que és la és clar, internet té això que senzillament amb un microfonet i un parell d'ordenadors ja tens més que, més que suficient mm. així tot també et dic que no no som molt professionals i de moment hem començat amb l'Oase, amb el bàsic mm. per partir endavant mm -hmm. i teniu intenció d'expandir-vos sí, sí, sí, no, sí les intencions són molt grans m'entens, vull dir primer ampliar horari allargar eh, més fer més programació inclús com a, com a summit, dintre del summit, tenim intentar poder fer un programa de televisió, perquè creiem que també seria molt bo tindre un programa de televisió dedicat, enlloc hi ha un programa així d'aquesta temàtica i tindrà un programa dedicat al món de la, de la discapacitat dintre del programa invitem a molta gent que té un problema i ve allà i explica la seva també tenim la infinitat d'associacions que hi han a Barcelona i a Catalunya dedicades, que també venen allà tenen un espai per poder explicar qui són què fan, on estan vull dir, jo crec que això es pot traspolar tot arreu bueno, Nosaltres aquí a la Ràdio de Trinitat per exemple, el que tenim és un, un programa que va adreçat a persones amb, amb algun tipus de discapacitat mental i que venen aquí des de la, des de la Fundació Vidal i Barraquer a realitzar el seu programa cada setmana, no? Seria potser aquest tipus de programa el que vosaltres eh, estaríeu pensant en realitzar? Bé, bueno, sí no, vull dir, eh, la feina que esteu fent és molt bona perquè és com un, una col·laboració, un taller per, per, aquest, per aquestes persones que tindran una ocupació i a sobre es desenvolupen millor. Nosaltres som més com un, o sigui, ve un professional i parla. La gràcia del nostre programa és que és interactiu que tu pots, mitjançant un correu, fer preguntes a la persona que està en directe allà. Uh -huh. I llavors ella et contesta al moment. Uh -huh. Si Posem un exemple, un fisioterapeuta que està parlant i tu has tingut una hemip·lèsia i a l'ombra se't surt molt de lloc. Doncs pots preguntar-li, uh -huh. escolta, és normal que a l'ombra en surti molt i el uh -huh. doctor en el moment tu respon et diu, sí o no... Uh -huh. Uh -huh és una manera també de, de cridar l'atenció no? que l'oient que t'estigui escoltant en aquells moments doncs ha com és. exacte, és el que volem perquè en, en el fons eh, el que volem també hi ha varios plans no? diguem el, el plan A principal d'aquesta ràdio per internet és donar també la companyia la, la, perquè en molts casos és les persones que estem així estem sols i ens passem les tardes sols i donar aquest punt de companyia i aquest punt que saps que et pots comunicar amb la persona que estàs escoltant i que et respondran i, vull dir, donar un cop de mà aquí sí tant, allò nosaltres diem una abraçada virtual no? perquè per la gent se senti més respaldada i així teniriu un servei web oferir alguna plan fòrums o no això de moment encara no és... ens ho estem estudiant però de moment ja et dic l'única a és emetre aquestes mm. aquestes tres hores eh, es pot interactuar i ara més endavant ja volem pues, incluir trucada telefònica a part del correu tindrà dos dues opcions mm. després volem volemclor també pues, un apartat de fotografies que la gent ens envia mm. fotografies perquè clar a diferència de vosaltres nosaltres tenim l'avantatge de fer una pantalla on es veu on es poden veure les coses i que la gent uh -huh. es pugui veure allà no sé. I quanta gent ja ha vinculada en aquest projecte? En aquest projecte ara de moment som quatre uh -huh. Qua persones les que estem treballant a, uh -huh. a tot trap perquè realment, ha, hi ha molta feina, de, bueno, vosaltres ho sabeu millor que ningú, sí. hi ha molta feina darrere d'aquest ratet petit que estem xerrant, hi una feina. Uh -huh. I clar, ens estem dedicant allò tot el dia a, a, a que surti endavant aquest projecte. Uh -huh. I així, Jordi, de dificultats que t'has trobat a l'hora de portar a terme el, el projecte? De portar a terme el projecte, home, realment no masses perquè ja amb el David, amb el... I ens, vull dir, ja els anàvem solucionant a mida que ens anaven apareixent diguem, a nivell tècnic I vull dir, a ja quan ho hem presentar ja estava tot tan polit que no, no vam tindre dificultats i un cop posats tampoc perquè ja us ho he dit és molt senzill per internet és, no té massa tenim informàtic, el tècnic que, que t'ho controla tot i ja està, és molt senzill no té una complicació Diguem que l'únic problema que tenim és trobar anunciants i Clar. publicitat, que és... Aquí ningú, bueno, nosaltres no tenim la idea de, de fer-nos rics, ni molt menys. Mm. L'únic que volem és mantindre-ho, o sigui mm. que guanyar suficient perquè allò, perquè el, el projecte aquest estigui viu. Mm. I, I seguir donant cop de mà i seguir estant allà amb tothom, m'entens? És l'únic que desitgem de moment. Clara perquè de moment la finançació ajudes... O... No, ja no zero, no en tenim cap ni una el, el que tenim nosaltres és clar tenim que viure de publicitat mm. i ens costa molt, clar, costa molt i més així, la, sembla mentida però la gent encara el tema d'internet ho, sí, ho sí, té sí. com quan dius una ràdio dius, ah sí, sí, on es puc trobar mm. no, no, que som per internet nosaltres eh? la gent es queda com molt sí, sí. com molt parada pot no? Allò... potser un desconeixement no? sí, però als temps que estem, que gairebé tothom té un ordenador a casa. Sí. Mm -hmm. Encara falta la l'acostum d'escoltar la ràdio per l'ordenador. Sí. Dir... sí, de fet, aquí ens hem trobat que potser se'ns escolta millor per internet que no per EFM, sí. perquè mm. eh, el, el que és EFM, doncs eh pots trobar-te en que hi hagi algú que t'estigui fent interferència en, en algun lloc de, de tot el territori que t'ocupes mm. llavors doncs, és més difícil de, de que et puguin escoltar per FM que per, no, no per internet que per Internet. No. Sí, la tampoc tens limitacions en la freqüència modulada sí que la tens Clar, no, Internet la gràcia és que et poden sentir de tot el món mm. sí. vull dir, nosaltres nit, sap, un dels primers dies ben tindrà un oient rus mm. que avui es va connectar un dia no i ja no s'ha tornat a connectar clar, perquè, perquè, no ah, perquè l'home, hauria de dir no entenc què va passar però, bueno, mira, tenim allò que es va connectar però, clar, aquí a, arribes a tot arreu no, no, això no tenim I de distribució heu portat alguna, algun pla de distribució, anunciar-vos algun puesto Sí, nosaltres a, a nivell així, de publicitat pròpia pues, hem posat cartells a a diversos llocs, hospitals de traumatologia... Mm. Clar, llocs una mica especialitzats, eh, centres de rehabilitació... No sé, home, hem, hem, ja et dic, hem, hem repartit així a metges especialitzats, cirurgia ortopèdica, a ortopèdies, a llocs així per anar-nos escampant. Després hem obert una pàgina a Facebook per, per publicitar un encara per, més. Perquè la gent ens coneixi més. No sé no, si les xarxes socials per això van... No, per això van molt bé, clar, el del nostre tècnic. Vull dir, s'està... Sé que vol entrar a Twitter i també mm. vol obrir una, un, compte. un compte allà per també anar-se... Ja que som d'aquest mèdit, vull dir, diguem... Sí. L'utilitzarem al màxim per també... Però jo, com que soc, diguem, una miqueta més antic, prefereixo enganxar el cartell. Saps allò? El, no, també va el, bé. El, el... Sí. Mm -hmm. Doncs el David Campillo, que s'encarrega del programa d'Emprenedors, si tens alguna cosa a dir sobre aquest projecte. Bé, bueno, jo crec que està tot més o menys, més o menys dit, no? Mm -hmm. O sigui, també, doncs, ara que estàvem parlant, doncs, destacar aquesta part útil, no?, aquesta part pràctica que té molt el món d'internet, no?, i que té el món, món de la ràdio, no?, que li permet també, doncs, a, a la ràdio web, doncs, Podemos, doncs, comunicar-se directament, no?, amb el amb el que vol fer una pregunta, perquè sempre ells tenen la seva pantalla d'ordinador allà oberta, i amb la qual sempre que hi ha qualsevol cosa que tu vulguis comunicar amb ells, pot, doncs pots fer-ho. Jo, de fet, evidentment, doncs, escolto la ràdio, me la vaig escoltant de tant en quant, uh -huh. i quan tinc algun dubte o alguna coseta, doncs li plantejo. Uh -huh. I realment per la funció que té aquesta ràdio, crec que és molt pràctica, perquè per lo que he dit, no?, és, seria com una teràpia de ràdio una ra sí. radioteràpia no? perquè suposo que la radioteràpia deu ser una altra cosa però seria una mica això no? que tu pues, t'acompanya i a més directament doncs, pots interactuar no? amb aquesta persona que és el que moltes vegades els programes no et permeten o no? certes ràdios no et permeten perquè has de trucar, la trucada s'ha de filtrar no sé què tal en canvi així ja directament es té aquesta informació mm. Doncs en Jordi Terol, si vols afegir alguna cosa més... Doncs pues no, no massa coses més, només agraïs a tu l'oportunitat de, de poder vindre aquí i parlar de, de la meva ràdio, Ràdio Web Podemos, que, que almenys algun del que ens ha escoltat ens, mm, ens entri i, i vegi aquesta ràdio. No? Està clar que està dedicada al món de la discapacitat, però també al seu entorn, vull dir, les familiars, amics... i i a qualsevol persona sí, sí, i tots tenim segur algun familiar algun amic que sofreix sufre, d'això o nosaltres mateixos en alguns casos uh -huh. sí va, va bastant bé saber o senzillament sí, sí, allò sí. que que diem no? les bones persones no? Aquelles, uh -huh. que queden poques però encara n'hi han i fan que el món rulli una mica millor uh -huh. que senzillament escolten això per dir carai, mira doncs és radiowebpodemos.com sí. doncs radiowebpodemos.com doncs els saludem des d'aquí i que doncs, continuïn endavant amb el, amb el, seu, amb el seu projecte. Mm -hmm. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. D'acord. Doncs nosaltres ara el que fem és una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem. Fins ara. d'esperança el luxe dels dies d'entorn el luxe de la vida que ja ha passat ha agradat seus cor A yeah. G yeah. I a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs com cada migdia pots escoltar tot un poble i i a Sant Andreu de Paloma, ja que estem de Festa Major i perquè ens en parli d'aquesta Festa Major doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic Miquel Serrano, que és, pertany a la Comissió de Festes de la Festa Major de Sant Andreu i que ens agradaria que ens expliqués doncs, com està anant eh, la Festa Major d'enguany. Molt bon dia, Miquel. Molt bon dia, què tal? Doncs explica'ns com estan anant la Festa Major aquests dies, ja recte final eh, la setmana que ve s'acaba Uh, avui hi ha ja la discomòbil allà als jardinets de Can Fabra uh -huh. com, com estan les festes? Bueno, que portem ja una setmana diríem que i ja estem a l'epicentre no estem acabant, perquè encara queda fins al dia 8 de, de desembre, que justament més o menys queda una setmaneta encara la festa sí. major, ara justament estem a l'epicentre bé, el primer cap de setmana que hem passat ha anat perfecte, tots els concerts a... Eh el pregó amb la Karen González, uh, tots els actes que hi han hagut, el vermut, el mercat, i tot això ha anat fantàsticament bé. Uh -huh. I, I ara... avui sí. ja continuem. Uh -huh. o sigui, avui tornem a engegar les nits. Vosaltres que feu la, el vostre disco mòbil al jardinet de campfabra, Fabra, l'embalat, uh -huh. aquest matí, ara que de sortir, 1.500 nens de la matinal escolar, uh -huh. uh, amb la companyia encara fan l'ençalat, els gegants de Sant Andreu també han pogut estar present aquesta matinal escolar, ha sigut espectacular. Ara aquesta tarda hi ha un homenatge a la gent gran, a tota la gent gran dels casals d'avis d'aquí Sant Andreu, i a la nit tindrem els hotel cotxambre. I com es porta uh, aquesta festa major? El... Com, com, com tens el cos? <ríe> Bueno, això es porta, <laughs> ho portem a sobre tots, el cansament hi és, suposat, però bueno, les ganes de veure gent per Sant Andreu, Sant Andreu és un poble molt tranquil, i durant festa major és que hi ha gent sorgeix de sota les pedres, i mm. això és el que ens enorgulleix de ser andreuencs i andreuenques a tots. Perquè problemes aquesta setmana no n'hi han hagut gaires, no? No, no, no n'hi ha hagut, aviam, no? o sigui, dintre d'una festa major sempre hi ha els típics a, que celebren massa, mm. potser, la festa major, no? Que beuen massa alcohol ah. i fan els seus disbarats. Però dintre això tot a tota la festa, de moment, ha anat molt tranquil·la i la gent s'ho portant molt cívicament. Mm -hmm. I aquest cap de setmana com es presenta? Bueno, que cap de setmana es presenta bastant potent. Mm -hmm. Hi ha les festes alternatives hi ha les festes noivindicatives, hi ha l'embalat de Festa Major, que és el que organitza directament la comissió de la festa. Tindrem a dintre l'embalat aquesta nit ja l'Hotel Pochambre, demà l'Orquestra Simazón. Demà també hi haurà la presentació de la cançó de Festa Major amb el grup covers que ens l'han fet aquest any. Uh -huh. uh, hi ha el cortafoc, l'espectacle d'inici, uh, ve... hi ha un dia que ens vindrà la Lídia Guedara, al uh -huh. mateix dia també vindrà l'Anna Zonig i l'ombra de Tonxen, vindrà Tremendos, que aquests són guanyadors d'aquest any dels Premis Arc, justament amb, amb l'Anna Zonig, que també toca aquí l'embalat, o sigui, tenim dos guanyadors dels Premis Arc 2011, que això hem d'estar molt orgullosos de que vinguin a Sant Andreu a tocar per nosaltres. També vindran en Pastoret Noc, bé Brams, uh -huh. Brams, el favorós grup que feia tants anys que tothom veia que vingui, que vingui, aquest any venen. I hem plegat i hem dit ens quedarà pendent Brams. Els vam trucar i van dir encantats de vindre a Sant Andreu. O sí sigui, Jo crec que tenim una festa major bastant potenta i llavors ja per culminar la festa major l'espectacle de Diables. Ens farà un espectacle de llum, foc i color que serà bestial. Uh, és apte per a tots els públics i tothom hi està convidat. Uh -huh. Molt bé. Doncs el que sí que podríem dir és que any ha fet una mica de renovació. No? Uh -huh. Sí, sí. Bueno, renovació, més clar, renovació i innovació. Uh -huh. Perquè renovar no no no no porta poques coses, perquè malgrat la crisi hem mantingut L'únic ha canviat ha sigut l'espectacle de Col·lenda, que ho fa Diables, que abans era un piru musical, que ho feien d'empresa, uh -huh. i ara aquest any ho fa Diables. I poca cosa més. O sigui, sí Hi ha hagut actes que han sortit de nova creació d'això, hi ha les músiques des del balcó que també es manté, o sigui, tothom ha anat fent els seus més i menys per poder mantenir doncs que la gent aquest cap de setmanes ho pot passar molt bé si es passa per aquí, per Sant Andreu. I tant, tothom està convidat uh -huh. a que vingui a disfrutar de la Festa Major de Sant Andreu, això sí, eh, expectant a, a, a tothom. O sigui, sent un millor cívics possible. Molt bé, doncs Miquel Serrano de la Comissió de Festes, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i ja informar-te que durant aquest cap de setmanes ja anirem nosaltres també donant informació del, dels diferents actes que es facin. Molt bé, perfecte. I vinga, bona festa major. Bona festa major. Adéu-siau. Adéu Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa, però atenció perquè aquella gent que els agradi l'esport, doncs d'aquí uns moments tindran l'oportunitat de saber amb qui juga aquest cap de setmana al Sant Andreu. Això serà d'aquí uns moments. Fins ara. Jo torna a començar, jo torno a despertar, després d'un llarg viatge, d'un mal somni que oblidar. dia de dotze a una del migdia i de quatre a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs senyores, senyors, els huracans existeixen. Això podem dir perquè tenim a l'altra banda del fil telefònic en Pol Gustems. Pol, els huracans existeixen, oi? Sí, eh, sí, existeixen. I em va passar un altre dia pel Nassi Sala amb males conseqüències eh, pel, pel conjunt Andreueng. Sí, sí, l'huracà en València aquest que va, ens va deixar mig, mig tocats, no ja? Sí, el que és que va ser, va ser un cúmul de circumstàncies eh, fonestes pel Sant Andreu perquè van anar tot malament. És a dir, recordem que quedaven 22 minuts per jugar, que Sant Andreu perdia 2 a 3 mm. i és que només al minut 3 de la represa, és a dir quan seria el minut 74 o així van expulsar Mar Martínez amb aquesta, amb aquesta expulsió a Sant Andreu jugant amb 10 ja no va passar, va, passar va ser tenir opcions zero a més als dos minuts següents va arribar al gol del, de l'huracan, el primer gol de l'huracan per tant ja ens va impossibilitar qualsevol tipus Donc, de reacció doncs van quedar totalment reduïts Sí al final al final dos a cinc, mm -hmm. eh i vaja hem de dir que és una de les amb la qual ja més o menys hi comptàvem perquè de fet el partit ja estava mig perdut l'altre dia i i no acaba de fet fa tot el mal que podria fer a més tens aquest punt deaba va, va, va ser aquesta expulsió de Marc Martínez, que era clar, Marc Martínez tenia una targeta groga del partit anterior, és a dir, del partit començat. Mm. I era l'únic jugador en, al camp del Sant Andreu que tenia groga, que, per tant, si veia una altra groga, seria expulsat. Doncs va ser mala sort que fes de falta Marc Martínez, que fos una falta dura i que l'expulssessin, no? I a partir d'aquí, doncs, 2 a 5 i, i, vaja, derrota, però, com deia, és, és una derrota que ja teníem bastant assumida, per tant, tampoc canvia molt els plans i ara estem de festa major i esperem doncs que els Sant Andreu pugui encarrilar bé el partit d'aquest cap de setmana contra el Gandia, no? Exacte, a veure, és una ratxa dolenta la que, la que duem ara, si vam tenir una, una de bona fa, un, fa cosa un mes i mig o així, ara duem tres partits eh, o quatre en els quals no estem jugant del tot bé, no acabem de, de concretar les oportunitats i no sumen tots els punts possibles, i ara toca reaccionar a, a Gandia, un rival, com sempre, complicat, anar a València, en aquest, aquests camps són molt complicats, eh, serà diumenge i anirà Borja de Maria, i vaja, esperem que sigui el començament de la reacció, perquè hem de dir que tampoc, eh, malgrat aquests últims resultats, el Sant Andreu continua a 4 punts de, de zona de playoff. Eh, és a dir, estat un molt apretat, molts equips lluitant per, per, per la zona alta, també per la zona baixa, vull dir, també estem, no estem tampoc tan, tan lluny de la zona baixa, és dir, en un, un parell de partits guanyats o et poses molt amunt o, o, o vas una, una mica més avall. Però per això, si, si es donen els resultats i si s'encadenen tres partits amb victòria, el Sant Andreu estaria tornant un altre cop a tocar la zona de play-off, que és el que el que hem vist fins al moment és el que el Sant Andreu pot optar aquesta temporada. Jo m'arrisco dir que és, la, la seva zona és sisena uh, plaça, cinquena i... Si, fas, si ho acabes de fer bé, ten sort, lluita pel play-off i si no, doncs quedar-te a la vuitena, novena o així. És a dir, que la zona alta està una mica congestionada. Sí, hi ha molts equips, tret de l'Atlètic Balears, que va destacadíssim en primera posició, contra la resta d'equips, eh, hem, hem jugat contra els Reus, que està en play-off, hem jugat contra, contra equips de la part alta i el Sant Andreu ha tingut bons resultats. A més, vam anar també contra el Balears, que com deia és el líder destacadíssim, a 7 uh -huh. punts del, del segon, i vam empatar el camp de el camp Vull dir, hi ha molta igualtat, cap equip ha demostrat ser tan, tan superior, fins i tot contra el primer, vam empatar, per tant, s'ha d'actuar en aquest equip i, i esperar que el Gandia comenci la reacció. I el Gandia és un equip dels que estan per dalt, per la taula? Ara, ara m'agafes, però que està a zona baixa, mm -hmm. uh, però sempre em influeix massa, perquè en aquests equips de, de València, no, no, és, no és com l'Oriol o l'Infinent, que... Eh, sí. potser més arguments ofensius sinó que, que costa bastant més perquè són, com deia, camps molt, molt, molt petits eh, generalment juguen a la contra eh, uh -huh. costa molt fer un gol i són partits d'aquells no sé, potser parlem setmana vinent i m'he equivocat de, de, totalment eh, però són d'aquells uh -huh. que, que acaben sempre 0-1, empat a 0, 1-0 uh -huh. que, que costa molt, qui marca el primer gol generalment s'han dut el partit uh -huh. I pel que fa a la resta de competicions d'aquí a Sant Andreu doncs tenim també el ve polo vam parlar l'altre dia amb eh, ambré Domínguez, jugador de la primera palntilla del ve polo masculí i estan en mala ratxa. Eh, diria dels sis partits que han jugat n' han, n han perdut cinc, si no, uh -huh. si no m'equivoco Domínguez eh, ha marcat és el que més gols ha marcat. i ens comentava que estaven buscant ja la primeravictòria la segona victòria com, com fos perquè la, la, la dinàmica era negativa, que jugvem jugaven força bé però no acabaven de de... teníem problemes en, en defensa i mm. l'objectiu per aquesta setmana que ara mateix no me'n recordo quin és el rival ens va comentar que era intentar baixar dels 10 gols encaixats que si feien això i baixaven dels 10 gols encaixats eh, teníem moltes opcions de guanyar però que últimament sempre els marcaven més del compte i això ja en atacs estan bé però en defensa no, no acaben de rotllar mm. doncs hi tindré alguna cosa més a afegir doncs eh, això que diumenge ens puc escoltar a partir de les 4 mitja de la tarda al sí. partit a Gandia amb el Borja de Maria com un especial i esperem que siguin tres punts més pel Sant Andreu i dilluns eh, en repasarem tota la jornada per a d'esport. Molt bé, doncs diumenge a les 4 mitja, el reremissió del partit Gandia-Sant Andreu aquí a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella. Molt bé, doncs moltes Perfecte, gràcies. Moltes gràcies. Eh, a tu bon dia. Vinga, adé, bon dia. Eh, Adéu. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i ara el que farem serà anar directament a conèixer quines són les activitats a part de les que us diem cada hora de la festa major de Sant Andreu hi han altres activitats i aquestes són les que us comentem ara mateix com per exemple el refugi de la maternitat d'Elna que realitza al Sant Andreu Teatre el projecte Galilei, liderat pel director Josep Galindo... ...i el dramaturg Pablo Ley, recupera fins al 6 de desembre... ...la maternitat d'Elna. Es tracta d'una peça que recull testimonis històrics... ...incorporats al llibre homònim d'Assumpte Montellà. L'obra que va fer temporada al Club Capitol... ...després de l'estrena a temporada alta el 2008... ...esdevé un poema líric i visual... ...en què l'actriu Rosa Galindo interpreta tots els papers... ...i s'atreveix a cantar, acompanyada al piano temes populars i d'altres que es deixaven sentir en la mateixa maternitat. Què va ser la maternitat? Doncs és un, va ser un projecte benèfic d'Elisabeth Aiden morta aquest mes de maig, on va poder néixer 597 nadons de mares que es trobaven als insalubres camps de refugiats de la Catalunya del Nord. L'obra, com a llibre, procura eh, agrair la tasca d'aquesta dona que, amb el suport d'entitats suïsses, va donar vida a les mares embarassades i l'escalf i al menjar imprescindible per a la salvació dels nadons. Cert és, trista paradoxa, que al cap d'uns mesos elles tornaven al camp. L'últim dia hi ha convocada una tertúlia amb els membres de la companyia, emoció, gratitud i memòria. I si hi ha una exposició important a destacar aquests dies és la que realitza el Centre Municipal de Cultura Popular i que porta per nom Sant Andreu en un clic. El Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, al carrer Arquimades, número 30, us ofereix de dimarts a divendres de 5 de la tarda a 9 de la nit, l'exposició de fotografia Sant Andreu en un clic. Mostra de les fotografies presentades al concurs Sant Andreu en un clic, basat en la Festa Major de Sant Andreu de Palomar 2010. La mostra és entrada gratuïta. Com també hi ha d'altres activitats que, de les que us oferim aquí en el nostre programa que tenen entrada gratuïta, però no és el cas del que a continuació us comentem perquè ens n'anem novament al Sant Andreu Teatre i allà trobem a càrrec de la companyia Fastuc Teatre l'obra La princesa i el pèsol. El Santendeu Teatre, al carrer Neopàtria número 54, us ofereix a partir d'avui la representació de l'obra de teatre infantil La princesa i el pèsol, a càrrec de la companyia Festuc Teatre una adaptació del conegut conte popular de Hans Christian Andersen, en la que els personatges prenen vida en un taller de titelles. Amira, filla del rei Mustafà d'Aràbia, decideix fugir per evitar que el seu pare la casi amb un sultà que ella no coneix. El príncep Arnau li passa el mateix quan la seva mare l'obliga a enamorar-se de la noia que sigui capaç de notar la presència d'un pèsol amagat sota els matalasos. Eh, la durada és de 50 minuts, l'idioma català, eh, l'estil seria teatre i titelles i està estimada per a tots els públics. L'horari serà dissabtes a les 5 mitja de la tarda, diumenges i festius a les 12 del matí. Com deia jo, el Jordi, el preu és de 8 euros i mig i els dies 6 i 8 de desembre, Fons de la Constitució i la Puríssima, hi ha funció a les 12. Doncs aquesta gent sí que treballa, no eh? s'entendreu teatre. I ara ens n'anem directament cap al casal de barri del Congrés Indians, on trobem el taller de danses de Bollywood. Després de l'èxit del taller de danses de Bollywood, de l'estiu passat, al casal del barri Congrés Indians, ens hem animat a programar-ne un altre, al llarg dels mesos de tardor. El taller es farà fins avui, de dos quarts de set a dos quarts de vuit de la tarda, a la pista esportiva del casal del barri, que es troba al carrer Manigua 25-35. Si voleu conèixer i aprendre a ballar les danses dels ballarins i ballarines de Bollywood, aquesta tarda teniu un, bon, un molt bon motiu per fer-ho. Ja ara anem a un acte que ja us hem anat comentant aquestes darreres setmanes, però és que val la pena que us, que us acosteu als patis oberts que hi ha a Sant Andreu. És un espai obert per a infants, joves i famílies. Durant el curs escolar 2011-2012, ara farem la numeració. Escola Pompeu Fabra, carrer Olesa, número 19. Horari d'hivern, dissabte, de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre. Escola Baró de Viver, carrer Tucumán, número 1. Dissabte, de 10 a 1 del migdia i de 4 a 9 de... A 7 perdó, de la tarda. Escola Ramon Baranguer III. Via Barsino, número 90. Entrada per la Porta Groga. No us despisteu. Dissabte i diumenge d'11 a 2 del migdia. Escola Bernat de Buil. Carrer Mollerussa, número 1. Dissabte de 10 a 2 del migdia. Recordar que les nenes i els nens que hi accedeixin ho faran sota la responsabilitat de les seves famílies. Temps de barri, Temps educatiu compartit, és un programa que proposa treure més profit als usos educatius dels temps dels infants, els adolescents i les seves famílies. I ara doncs, us informem que hi ha una exposició que es diu Jocs Reunits i que es fa al Centre Cívic de Sant Andreu que es troba al carrer Gran, número 111, i que realitza aquesta exposició de dilluns a dissabte en diferents horaris, la l'entrada és totalment gratuïta. Ara parlem del Dia Internacional de la Violència vers les Dones, amb una exposició itinerant que es diu Volem un univers per tu, un univers sense violència de gènere. Al centre de formació d'adults Pegaso, al carrer Segadors número 2 us ofereix aquests dies i dins les activitats del Dia Internacional de la Violència vers les dones, l'exposició itinerant Volem un univers per a tu, un univers sense violència de gènere. L'exposició la podeu, podeu assistir-hi a dilluns a dijous de 10 del matí a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre i també els divendres a 10 del matí a 1 del migdia. I l'entrada és gratuïta. I ara coneguem una altra activitat, la que realitza la Biblioteca de Can Fabra, i és que et convidem a un viatge sensorial. Tot coincidint amb el Dia de les Persones amb Discapacitat i dins del programa de les Festes Majors de Sant Andreu, aquest dissabte 3 de desembre, de 12 a 1 del migdia, a l'àrea infantil de la Biblioteca de Can Fabra es farà una activitat compte a comptes, per a nenes i nens pluridiscapacitats. Un viatge sensorial ple de sensacions, emocions, paraules que conformen un fil narratiu, un paisatge, una història a l'abast dels sentits i de la capacitat emotiva d'aquelles persones que no podrien, d'altra manera, accedir a la narració tradicional d'un conte. Organitza la direcció de serveis a les persones i el districte de Sant Andreu. Doncs també podem comentar-vos que l'Anau Iguanof, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix fins al 5 de desembre Encuentros 3. La iniciativa organitza Sílvia Japin en el seu taller artístic de la l'Anau Iguanof i sorgeix com un desig de compartir un espai amb amancant i una comunicació amb amics i nous coneguts artistes de diferents disciplines. Anem a conèixer també una altra exposició. Aquesta es diu Buenos Aires Graffiti, de Francisca Puig. Es fa també a la l'Anau Iguanof.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 vent marinada a Boramar Mar, exposició de fotografies. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui i d'aquesta setmana, desitjar-vos que passeu un bon cap de setmana a la Cristina Paniello, al Cristian Roldan i en Jordi García. Que passeu una, una molt bona tarda i bon cap de setmana. Adeu. Adeu.